หกสิบเอ็ดลำดับเลขเดือนแรกคือเดือนมกราคมด ö r s t a månaden är januari Den första månaden är januari. Deelen tio är deelen gumpa pann. Den andra månaden är februari. Den andra månaden är februari. Deelen tio är deelen mina k o Den tredje månaden är mars. Den tredje månaden är mars. เดือนที่สคือเดือนเมษายนเดือนที่หคือเดือนพฤษภาคมเดือนที่หคือเดือนมิถุนายน Den sjätte månaden är juni. Den s e månaden är juni. Sju månader är ett halvår. s månader är ett halvår. มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม Januari, februari, mars. มี n ายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนมิถุนายนเมษายมิถุนายนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกดเดือนที่คือเดือนกรกฎาคม d ั n นีเดือน Den sjunde månaden är juli. Deelen tioåt ä d e n s u h å k u m Den å t o n d e månaden är augusti. Den åttonde månaden är augusti. Deelen tioåt ä deelen g a n n y a Den n e månaden är september. Den nionde månaden är september. เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Den นีอันเดิมอันดับ o นึ่ b e r ือน tionde m å n a ี e n är ดิมอันดบเดือนคีอเด่ือนเดินนเดือนตีิบอานงคเดือนีเด่ือนันเดอนันาคม Den t j o n d e månaden är december. Den t j e månaden är december. s j t månader är e år. t j o f v månader är ett år. Juli, augusti, september. juli, augusti, september, oktober, november och december, oktober, november och december.